У польській тюрмі познайомилися Михайло Сорока і Катерина Зарицька. Всі, хто її знали особисто, називали лише «Нестливо Катруся». Сорока і Зарицька, вийшовши в 1939 році з польської тюрми, лише встигла одружитися, як знову потрапила в іншу тюрму – Радянську, де Катруся народила сина тепер відомого художника Богдана Сороку. Михайло Сорока помер у Мордові в таборі в 1972 році, а Катерина Зарицька відбула повністю строк 25 років. Коли помирав її чоловік, вона знаходилася поруч, в жіночій зоні, але, бодай, попрощатися їм перед смертю не дозволили. Та повертаємося до свого головного героя, до Степана Бандери. Як бачимо з його автобіографії, тих справ, якими він займався, вистачило б на кілька студентів. Але ж це була тільки верхівка айсберга, а була ще підводна частина значно більша. Про це ми поговоримо в наступному розділі. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме Добро справи, акції і атентати. Отже, як ми вже знаємо, займатися підпільною роботою Степан Бандера розпочав ще у Стрийській гімназії. Але ця робота значно розгорнулася під час проживання у Львові. Тому було багато причин. І остаточне створення в 1929 році ОУН і статус студента людини вже дорослої, Незалежної, яка не змушена звітувати перед батьком чи дідом, де вона буває в позалекційний час, чи чому не ночувала вдома. Першим серйозним і постійним завданням Степана Бандери, коли він став членом ОУН, було розповсюдження підпільної націоналістичної літератури. І вже тут проявилися його видатні організаційні здібності, Частина преси видавалася за кордоном. Місячники, сурма, розбудова нації, український націоналіст. І треба було налагодити нелегальну доставку її через кордон і таємне поширення серед населення. Вже сам факт. Виявлення під час обшуку сурми був достатньою причиною для арешту і віддачі під суд. Друга частина – бюлетень краєвої Екзекутиви ООН «Назуз» і «Юнак» виходили нелегально в самій Польщі. Цей процес відбувався так. У Львові під наглядом редакційної колегії виготовлялися матриці, Потім вони перевозилися до законспірованої Криївки, де вже друкувався тираж. Спочатку ця підпільна друкарня містилася в селі Завадів біля Стрия, під наглядом Степана Охримовича. Потім в селі Коніхові, під наглядом Олекси Гасина. А після її викриття друкування організував Петро Мірчук у селі Добрівляне. Доставка літератури з-за кордону була організована наступним чином. Було три пункти на кордоні, через які переправлялися пачки з нелегальною літературою на Гуцульщині, на Бойківщині і у Тешині, на Шльонську. Були ще запасні лінії зв'язку через морський порт Данціх, який мав статус вільного міста, і через Литву, в якої були свої територіальні рахунки з Польщею. Зокрема, Польща захопила деревню литовську столицю Вільнюс. В умовленому місці і часі з'являлися окружні кур'єри які займалися винятково цією справою. Забирали літературу і передавали її повітовим кур'єрам. Знаючи, який вплив має на людей слово, польська поліція збилася з ніг, щоб викрити мережу розповсюджувачів. Проводилися числення решти всліпу. Закрива кілька разів був арештований і Степан Бандера, але у невисокого худовлявого студентика був такий невинний вигляд, він не нервував, як це буває з людиною, що відчуває за собою грішок. Його по кількох днях арешту відпускав. У книгах радянського видання можна прочитати, що ООН від самого свого створення була під протекторатом Абверу, німецької розвідки, і навіть особисто Гітлера. І тому польський уряд боявся застосовувати якісь репресивні санкції супроти членів ОУН. Облишимо для майбутніх істориків першу половину цього твердження, оскільки досі не були опубліковані якісь антентичні документи з цього питання. Та й Гітлер прийшов до влади лише через 4 роки після створення ОУН. А от відносно польських репресій супроти ОУН існує дуже багато різних матеріалів. Збереглися в архівах судові справи, збереглися газети, в яких опубліковані журналістські звіти і зали суду. Щоб не вдаватися в деталі, зазначимо лише, що перший провідник Крайової екзекутиви Богдан Кравців був арештований уже через кілька місяців після обрання. Другий Юліан Головинський, теж арештований через кілька місяців свого провідництва, і 30 жовтня 1930 року, застрелений польською поліцією, начебто при спробі втечі. Через кілька місяців був арештований третій по черзі провідник Степана Хримович. І так побитий у тюрмі, що помер 10 квітня 1931 року у батьківському домі через кілька днів після звільнення. Лише четвертому провідникові Івану Габрусевичу вдалося уникнути арешту завдяки тому, що він виїхав за кордон і був залишений проводом там для праці, а п'ятому Богдану Кордюку через те, що його звільнилися цієї посади після невдалої акції в городку, про що мова йтиме далі. Шостим протягом чотирьох років провідником став Степан Бандер. Його арештували 14 червня 1934 року, отже, як бачимо, він протримався на цій посаді найдовше, а всього лише протягом 1929 року, 1934 років було арештовано більше тисячі членів ООН. З них чотири засуджені до страти, 16 – на довічне ув'язнення і останні – на дві тисячі років ув'язнення в Сумі. Як уже згадувалося в революційну діяльність молодого Степана Бандеру, ввів його старший товариш по гімназії Степано Хримович. Але у провід краєвої екзекутиви Степан Бандера війшов, коли її очолив Іван Габрусевич, який, враховуючи успіхи Бандери в розповсюдженні преси, призначив його референтом в відділу пропаганди. Очолювати цей відділ зовсім молодому юнакові інакові було почесно, але разом з тим нелегко. Передусім тому, що з відділом пропаганди було пов'язано багато освічених, і здібних людей, які стали згодом видатними публіцистами: Іван Габрусевич, Степан Ленкавський, Зенен Косак, Богдан Кравців, Володимир Янів, Ярослав Стицько. Отже, ця робота вимагала такту і вміння налагоджувати стосунки з людьми, які в певних відношеннях стоять вище тебе за віком життєвим та підпільним досвідом, навіть за інтелектом. Степан Бандера добре заявив себе на цьому місці, і вже на початку 1933 року Євген Коновалець розглядав можливість призначити його на посаду провідника. Але Бандера в цей час знову був арештований, вийшов на волю лише влітку і тоді ж почав виконувати обов'язки провідника Крайової екзекутиви, на ЗУС, а у грудні того року, був затверджений офіційно. У деяких книгах прихильників Бандери зазначається, що саме за його провідництво ОУН у Галичині зміцніла, організувалася, а її активність досягла найвищої точки. Це не зовсім так. Звичайно, Часті зміни провідників були значною перешкодою у створенні міцної організації, але вже за Брусевича було закладено тривки її основи. А проте саме Степан Бандера зміцнював протимонопольну акцію, шкільну акцію, а також за його наказом відбулися два найголосніші замахи 1930-х років вбивство працівника Радянського консульства у Львові Майлова і міністра внутрішніх справ Польщі Бронислава Перацького